Alternatiba egizken helgajetaratzea eginen da ostial untatik igandera baionan klima aldaketari buru egiteko Alternatiben pop da helburua, Gurekin alternatibako Xabier Arruxet hor dugu. Eta lehenik, eh? bai honatik abiatu zen mugimendua, gerostik zabaltzen ari da eta gisauktako egisken biderkatzerat deitzen duzuei, patuko dugu hori. Lehenik, aldak klimatikoa ilustratzeko, enzule entzat bizpeiru zemakia adir, adirazgari, emaiten al? Bai, loturain behar baita, alternatiben egiskak dira, aldaketa eta klimatikoa saiesteko gaur egun ditugun um, um, bideen erakusteko paradak. Baina, berda, harera azpimarratu Uh, aldaketa klimatikoaren gaia uh, biziki lagia dela eta hori ilustratzeko nik usteo beden uh, adibideo hon batzu zuen maitera mundu mailan Eh, planetako temperaturen bat bestea da amabaus gradu. Bo. Eta eh, aipatzen derarik hor eh, temperaturaien ogi, o, goititzea da bat edo bi graduen zuten da eta hori larri aldiak handiak ditura. Bitsiten uku, guri, zenta hemen alum, ken amarr neguan, eta gehiagoit amarr udamena. Ezgira ari olako lehioa izinantun temperaturetaz mundu mailako temperaturen bat azbesteaz. Eta adibide honbat emaiteko temperatura bat beste horren goititzea da bizkat sukarrarekin egin behar den paraleloa. Sukarrag uh, Grado bat gehiago dugularik, organismoa jari kikiltzen hasten da, baina laukakos bos grado gehiago batu, gorputza ahunt desorek atzen da, eta iltsoria dugu hortan. Eta hor aipatzen dena, eta alternatibak nahi dira atseman, ez aldak eta klimatiko hori a, bizkortzen duten, berotegi, a, berotegi efektuko gasen isurketa handitzeko. Egan nahi baita, gaur egun hartzen dugun lurpeko eregai fosilean, petroliotak gasen erabilpena mugisteko beste molde batez antolatuz gure jendarteak alternatiba egiska horiak er sohtu ziren horren uh, uh, kontra alternatiba katxe maiteko justuki eta nondik partitu zen uh, proiektua, nola hasi zen? Be, bizik badu bost uh, urteren ibilbidea, bizi da eskolerian uh, duela bost urte asiden mugimendu alter mundialista bat kli, aldaketa klimatikoa borokatzeko eta hainbat uh, lan hildo plantan eman ditu tokian tokika erakusteko egi iran bazilela uh, akats katzeko, bat zu borokatzeko eta alternatiba batzu plantaban emaiteko Eta 2008an, uriaren hor gara jartan hastapenean, egine izan da, bai honan, ama 2008ende bildudituen alternatibaren eriska, hor e, garaioen arlean, e, e, etxegintzaren agloan, laborantzaren arloan, kontsumoaren arloan, hainbat arlootan, bai honako e, parte zaharrean erakutsiak izan dira, zer ziren aldaketa klimatikoa borukatzeko bide ezberdinak. Xariaren garatzeko, nola koordinatua da horokorkie. Hoan, deibat egina izan zen uh, alternatiba harrakastatxu hortan uh, biderkatzera olako iniziatibak. Tokian tokika erakusterat zela beste bide bat hartzera ebe mundu mailako temperaturen bataz beste hori ez molde eroan ola uh, aldatzeko eta aldaketa klimatikoa borokatzeko. Eta uh, metodo bat plantan emana izan da, soizie zuen inguruan eskualdeetan uh, zer den diagnostikoa zein diren ere uh, onak eta uh, berotek efektuzko gasen nisok eta dutena, eta jendartean arremanak indartzen dituztena, elkartasuna sustatuz, eta deibat egine izan da, hori albezain bat gunetan, e, bai Euskalian eta Euskaliatik landa estatu mailan eta Europa mailan, plantan maiteko, zertako, 2008aren bukailan, Parixen iragenen baita, nazio batuen e, goi mailako beste gailo bat, ogoi bat garrena, aldaketa klimatikoari buruz ere hor, estatuen mailan, e, atera bide batzu, atse maiteko mailan egiten dira egin dira horera jate gehienak alternatibaboak Europan ejan duzu bat badirela ere hori helburua da gehiago garatzea ondoko egialdetara. Biziki importantea baita jostoki tokian tokika espicakattzeat. Posible, posible dela gauge eggungo legeitearekin beste bizim bolle batzu erakinko jagoak plantan baitera, alternatibabo ho biak erakustera. jadenik egin dira hamaktiba baiionatkoatik, Uh, uh, urbil bat sekatzen mani batugu bat jaakastatsoa izan dena da zokoan egin den alternativatiba hortan ere zen e, itsasoari lotua ziren gaiak plazaratuak izan dira eta alternatibak ere. Uh, Aniz jende bildu da eta horere indarekin ikusi dute bazirla eko lapurdin, jostoki beste egiteko murle batzu. Badira bi .000 bost urte honentzat jadanik begogeitamak pasa alternatiba proiektu hori estatu maila, Europa Baan era lauzpa bost erritan e, ere alternatiba proiektuak kopogeita goi, kopo bat aipatuko ditugu instantan formakuntza asteburua beraz, bitik iganderat nola antolatu alternativen egiska bat lemarekin, baburki nola iraraga den eh, eh, da. O inportante adana ikuterat alternative alternativen egiska baten antolatzeak bakutxari maiten dila bere ljaldearen indajaren ezagutzeko para da. Eta hori gaur egon biziki importanta dela, zenta oituratu gira, sistema erraldoi batzu, denak zentralizatua eta norberak bere inguruan duen indaren e ezagutza eskasa egiten dute. Hor, alternatiben eriskantolatzea da, zuk ikus zure lur aldean, e diagnostibalko batik ne ze potentzial duzun, alternatiba molduan e laborantza, e etxe etxeerakuntzan, energiaren arloan, zer den egoera, eta mobilizatu ere hor diren elkarte e be, eragileak ikusteko denen arte nola plantanen aitenald diren egun batez plaza publikoan sakabanatuak diren alternatiba horiek jenda zabalenak ikus dezan. eta zubi hori egin behar da. Han hemenka no, zagutzen dituen uh, ereduak, plaza publikoan ez harri gehiengoak hekik usdizaten eta ez bakarrik telebistatik etortzen den eredunagusia. Hori da formakuntza, elkarreza utzia? Tokian tokiko gaurzak uh, zer egiten den tokian tokian, efen likoan bidean edo? Hori zen moldeo zabalbaten espikatzea zertako importantzia zen alternatiben erriskantolatzea, gero asteburuntan eginen den uh, formakuntza hori da justuki uh, a, ongi diren alternatiben uh, ibilbidea zehazki aurkestera. Egan baita, pausuak or, denen artean, zentarargoi pertsona urbilduko baitira formakuntza hortarat, ogoitairio eskualdetakoak batzuk diadanik egindutena alternatiba bat, beren eskualdean behastu batzuk oraino egitekoa dutena, beraz, hoiek segituko dute hor um, kit metodologikoa, da alternatibaren webgumnean den bat egiteko eh, metodoa, hortako amasai pausuak jarraituko dituzte kolektibuki. Xabiak agruse, gomita goiz untan klima aldaketa ipatudugu eta berezizkiago, arteburuntan iraganenden alternatiba egisken, eh, elgaheta ratza. Eh, Auktengo uhtari eh, interesatuko gira? Kop uh, ogoi, eh? gailuja iragan baita eta klimari buruz, klimaren inguruan eh, Perun, hor deskatuak zinezten, eh? bizita alternatiba han, eta oh, akordio bat lortu da, gutiengo batetarateltzeko eta bilduma Ez kora da, bai kora, Xabirak Luset? Hor duan, uh, bizi haipatzen gai ginoen, bozturteko ibilbidea duen mugimendua baita, sortu zen justuki Kopenhagen, um, Izan zelarik, hor ere, nazio batuen erakundearen baitako eh, klimari buruzko gailur bat. Eta eh, bizik beti uztartzen du tokiko lana, baina beti harremanetan nazio eh, arte mailako eh, lanarekin. Horan, bizik importantea da, goitik bera beraioetan diren mogumendoak, baina ikustera ere hor nazio batuek ordezkatzen dituzte mundu osoko estatuak, eta... Elineo hortan, ze erabaki hartzen dituzten, klimari buruz borroka haintzinaratena maiteko. Ze neuri, eraginkor, zuzen eta behargarriak plantan maiten dituzten. Urtero, esperantza hori bada, uh, baina, hor kopogoiaren kasuan ere, hor hor oh, hartzen da, azken finean ebe uh, naizta honura garriaden nazio batuen mailan uh, mobilizatzea, hartzen diren noriak ez zilela larialdi klimatikoak egiten dituen heinekoak. Desberdintasuna handiak dira, bainetik eldu direnak eta azpitiken nahi den uh, gosari buruz? Ikusten da, um, nazio batuen mailako biliretan adibidez, ez dela aintzat hartzen gaur egun lurpean dire erregai fosilen inguruko e, e, nola reten da e, keska bat eren nahi baita e, diren erregai fosilak diren beti segitzin badugu aiek ateratzen, badugu delako bigradu e, oien gainditzeko e, arrisku animalea eta ezparimata neugirik hartzen gelditzeko lurpean diren erregai fosilen oien ustiatzea eta ateratza eren nahi du ez dugula egiazko ere medioa konduan hartu nahi eta hor bada azori naiztan azio bat duen e, baitan egiten diren bilku handioiek, lortzen duten, hala ere, hor, eh, ama biegunez, ama laumila pertsona bilaraztea, perun gertatuten bezala, ama biegun tagauez, eh, aldaketa klimatikoa di buruz, gutxienez gogoetatzeko, lagri aldiori erakusteko, hori azpimarratu behar da, alter eta mugimendu sozialak eta sindikatak ere biltzen dira eh, bai barnean eta bai paraleloan egiten diren eh, gailurretan, hor duan, hori helere uh, alde baiko da, bizik eta alternatibak bazitu zenan uh, bizpailu ordezkari antzirena eta segitu dutena hori, kusteko kontaktuak hartzeko eta datorren pauzoak definitzeko, zenta wala, goitik bera ditendiren horiok berdira eraginkorraak izaita galegin, maire sustut, uh, behitik gora joa ditendirena konduan hartu beharko dira alternatibaren errixka bezalako iniziatibak adibidez. Eta akordio hori esperu zen? Naizetak ipia izan? Horan, beti eh, eh, saiatzen dira horako eh, gailuretan eh, akordio batzurekin zurekin ateratzea erakusteko, mezua pasatzeko posibile dela, uh, gauzada ez dutela eraginko tasun, simbolikoan simboliko gailitzen dira, uh, funtsezko arazoa, adibidez, erregai fosil eta petroliota gasoien inguruan uh, jahaitzen badute, beti uh, dirua maiten, geirotak gehiago usteatzeko, aterabide uh, bidezko aterabidetik urrungira azken final. Oran, uh, kontra esan edoiek berdira, justu kiazpimagatu uh, ez baita horrekin e egiazkoa tebeda biderik atse maiten. Azpimagatzeko, eh, antolatzen duzu ebos eh, kilometro klimiko eh, ibilbide bat, eh, bizikletaz, eta klimaren eh, aldaketari alternatibaaten proposatzeko Europan gehindi, nola iraganen da? Orduan. Hori da, desberinitasun, gradu desberinitasun horren azpimagatzeko eta erakusteko? Bai, orduan, jentsibilitzatzen bat. Goitik bera, ditendiren neuriek, importantzia haukan dute erritar eta mobilizazioak espikatzen badu eta aldarrekatzen badu, zinez, kasua, izizten neuria kasalezkoak bolin badira, eta honargarria, bat dira egiazko praktikak hemen hain zinean eman hain zahat hartu behar denerak, ez dugu honartzen aldaketa klimatikoa, hain harinki ah, kontsidatoa izan di, eh, dadin sasi aterabide batzu plazan emanez funtseskoa arazoak uh, unkitu gabe, eta hor, KOP ogoia bukatu da, eta KOP ogoia, eh, notutik izanen da, justuki Europa Mairan, Parixen iraganen den KOP ogoita bata. Eh, ogoita bat garen, eh, beraz nazio batuen eh, biltzara eh, ingurumenaren inguruan, eh, ingurumenaren, e, aldaketa klimatikoaren gaiaren inguruan. Hor, eh, importantea da, anartean beti mobilizazio erikoia, Atsik itzerat, esplikatzeko ez dela a, a, gai harina uh, gure bizitzeko molde osuak unkitzen dituela aldaketa klimatikoak ikusten dugu azken ogoita maho urtetan uoldeak, larialdi azken finnean klimatikoak e, uh, molde ezberdinetan biderkatu direla hemen dido uolde, hani dorte hanitz kalte uh, direla argiki ikusten ezela fikzio bat eta berdera justuki sistema alatu eta ez klima urtako uh, uh, alternatiben uh, errisken indartzeko, 5 mila kilometroko itzuli bat egina izanen da, lautokiko txirindula batekin, pasatu zerin egun eh, da larogoi eskualde ezberdinetan, kasik larogoi tamar bat egun pasai iraunen du itzuli horrek, explikatzeko, hala, importante da klimaren inguran mobilizatzea, elkartasunez eta alternatibak plantan emanez, txirundulaiek bi mesoiek pasatzen du, alternatiba bat eta txir, lautokiko txirindula bat garaioaren argloan eta behar demuran elkartasunaren gainan sustatzen baita. Hori guziak Parishan iragaren denen gailu gari buruz, sentxibilzatzeko milaka eta milaka erritar mobilizatuz. Erritarrak sentxibilzatu nahituzia. Bizi bezalako mugimendu erritar batek bere pizu haukaiten aldu? Olako goi konferentzietan, olako jendea hundian artean? Hor hori da, e, bada irudi bat ezagutua dena, ez dakite, ego Amerikako, eta ego Afrikako e, e, erantzar bat den, e, bakotxak bere kolibrizatia egin behar du. Batzen sute handi bat, eta animariguziak iesi zoa zen, eta bat kolibri bat mokoan baitu hori urartzeko gaitasuna. hasi zen, ur, urgelitik mokoarekin, urrez betetzen da, e, saiatzen zen bera, Be, itzaltzea. Eta bakotsak e, elefantak ikusten zen, zertan aizidazu, e, kolibriak erantzunzakon, ene parte egiten dut. Eta horrek aldatzen aldu, bakotsak bera egiten badut, elefanta azten bat zen gauza egiten, poliki-poliki, xutea beste moldatez ikusten da eta e, gainditzen alamberaz, beraz, egiten duena erran bezala tokian, tokiko alternatiba glantzen ditu, eta bere kolibri a, parteak egiten du alternatiben erisken koordinak eta europeagan ere parte hartuz bere inean, eta sustatuz 5.000 kilometroko eh, proiektu hori eh, izan duena alternatiba itzulia, aldaketa klimatikoan burukatzeko, eta alternativen plantane baiteko, para bat izanen dena, hiru hilabetez Europako bospasei estatu mailan. Diru biltze kampaina, iten duzue horren dirustatzeko edo, Horren egiteko? Horren, kampaina bikoitzada, ganaibai, eta hain zinetik e, iru hilabeteko ibilbideoren e, espikatzeko eta komunikazio gastuen e, e, ulohtzeko eta helzeko, logistika gastuak ere e, seurtatzeko. Egiten da, crowdfunding da, finanzak eta parte hartzaile kampaina bat, eta otxailaren bata arte, hor, justuki, espikatua izan endira zer den itzuri hori, zer den e, laguntzeko moldeak, eta jendartarik ditentzako, jozteki alternatibaren web sartzera, bertan haiek ere beren aportazioa egiteko, erakusteko posible dela eh, tokian tokika alternatiben erakustean, eta hoiek jonduan hartuak izan ditezen goi mailako eh, gailurretan ere. Neukik konkretuak espero dira gailurok hortatik? Hor espero dena da gutxienez eh, behartuak izan ditezen eta eh, jendartearen presioarekin asalezko Ach uh, neurien saiestera eta egiazko eragin kortasuna duten neurien plantanema itera. Gauzada, jakinada e, ezpanin bada jendartaren galde berezik edo zehatzik, uh, olako nazio batuen gailurretan uh, lasa isen ditzen dila asalezko neurien hartzeko orduan, hori hartzen delarik poliki-poliki horrekaba -poliki lortzen dela indaharman hori uh, onzen dela, Be, espero da, justuki, gutienez uh, pa batzu pausobatzu gero konkretu zehatzak, hori uh, geroak errain, baina gutxenez, alde onerunz joa itera ezta txarrak aso hortan. Bururatzeko bizik hiper aldean bere lan saila ezberginetan ere segituko du aurten, mm, labur, afen, naug, pundu nagusiak zuen dira? Hora hori zen erraiteko kolibri partea, gana baita naizta nazio arte mailako urte importantea izanenden bimira tamabosta, klimaren inguruan mobilizatua izanenden, uh, alternatiben eriskak, berroita mar bat, proiektu jadanik plantan badituela, eta hori laua izetara militantzia berrien um, azken finan shortzeko paradak dela ere klimaren inguruan eta definitzen baitu gure jendartzen eh, ondoko urteetan izan den bizi moldea aldaketa klimatikoak hori baitu zalantzan ez Importantea dairek bizik jarraitzerat eta eginen du. Uh, Iparra euskal herria bere ere baita, hortan, uh, osaian dituen uh, lan hildoen uh, garatzea, garaioetan alternatibak, erra nahi baita erriko etsek horxatu uh, duten transizio energetikoaren itunaren jarraipena, jakiteko eh? nola plantan emaiten diren hemen alternatibak erriko etsen mailan, zerozabor eta kontsumo arduratsoaren inguruan eren den lantaldearen hor uh, uh, uh, justekik proiektu berriak ere plazatuak izanen dira. Tokiko, Uh, lantaldeak bat ditu ere bizixen eta antolatu da lantematikoa eta tokiko da lantaldeak, egola purdin, iparaturin, bat dira ere barnekaldean, barnekaldean ere alternatiba proiektua baita ere 2008-an bosteko, eta uh, siberdoan ere beste lantalde bat, joan jala, uh, nazio arte bailan partartuko du, bere kolibri partearekin, eta uh, bere lan ildoak, eta tokiko lanak ere iparaldan jarraituko dute 2008-an bo, bost, orte aberatsuntan. Milesker eta kulibri lan horietan segitzeko aukera badela eta esku zabalak dituzula ere laguntzen es, eh, biltzeko. Alternatiben egisken elgarretaratzia eginen beraz biartik iganderat baionan honan. Xabir Arruxet, Mirezker? Mirezker